Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Tervetuloa seuraamaan esitystäni esiintymisjännityksestä. Tässä podcastissa kerron esiintymisjännityksestä, pelon nujertamisesta. Olen lainannut tämän pelkojen nujertamiseen liittyvän asian Ben Fuhrmanilta. Ben Fuhrman erässä kirjassa vuonna 2002 kertoi viiden portaan ohjelman, miten, mitä, mikä tahansa pelko voidaan nujertaa. Ensimmäinen näistä portaista tai askelista tai asioista on se, että ihminen tarvitsee motivaatiota päästäkseen pelostaan eroon. Eli toistan, ihminen tarvitsee motivaatiota päästäkseen pelostaan eroon. Kaikki ihmiset eivät ole motivoituneitaan pelostaan eroon pääsemään. Suomesta löytyy esimerkiksi tuhansia ihmisiä, jotka pelkäävät vaikkapa autolaajoa eivät koskaan mene autokouluun, eivätkä hommaa itselleen ajokorttia, vaan ovat muiden, kulki muiden kulkijoiden autoilla ajoajien kyydinvarassa. Suomesta löytyy paljon aikuisia, jotka pelkäävät esimerkiksi nuorten kohtaamista. Sinäkin olet ehkä tavannut sellaisia henkilöitä. Olet kävellyt esimerkiksi nuorisojoukon mukana niin kävelykadulla, ja sieltä tulee vanhempia ihmisiä vastaan, niin he saattavat jopa... Vaihtaa toiselle puolelle katua tai kääntyä takaisin. Lähtevät pois niin kuin villielämät eivät halua kohdata sinua tai muita nuoria. Ihminen tarvitsee tavallaan sellaista sisäsyntyistä kannustusta. Siksi kutsutaan motivaatiota päästäkseen eroon asiasta, joka tuntuu hänelle hankalalta. Jotkut, jotka esimerkiksi jännittävät kovasti esiintymistä, niin... He saattavat hakeutua ammattiin, jossa on pakko pelko nujertaa. Esimerkiksi opettajiksi lähtee moni tällainen henkilö. Ja silloin se pelko väkisin tulee nujerettua, kun sitä työtä tekee ja huomaakin, että eihän mun tarvitsekaan niin hirveästi jännittää esiintymistä. Furmanin toinen pointti on se, että se mistä joku pelko johtuu, ei ole nujertamisen kannalta oleellista. Eli se, mistä joku pelko johtuu, ei ole nujertamisen kannalta oleellinen asia. Furmanin mielestä enemmän ratkaisee se, mitä ihminen tekee pelkonsa kanssa. Käsitteleekö hän sitä, kohtaako hän sen, vai jättääkö sitten tosiaan vain tekemättä tätä nujertamista. Furman on tietyssä mielessä vähän erikoinen psykoterapeutti että, tai psykiatri, että, että yleensä psyko terapian työntekijät, niin mielenterveystyöntekijät, he ammentavat ajatuksensa Sigmund Freudilta, joka opetti, että, että kaiken alkusyy täytyy selvittää ja poistaa, ja sitten sen jälkeen, niin voi tulla taas mieleltään terveeksi. Sigmund Freudin ajatuksia toteuttava psykoanalyytikko saattaa esimerkiksi terapiassa istuttaa vanhankin ihmisen sänkyyn tai, tai sohvalle tai jonkin lepotuoliin ja kysyä hetken päästä, että kerroppas nyt, millainen lapsuus sinulla oli tai mitä sinulle tapahtui silloin, kun olit alle kolme vuotias? Olitko hyvin turvaton tai oliko sulla kotia ollenkaan tai olitko paljon yksin, koska siinä siihen aikaan niin, niin syntyy se perusturvallisuus, joka ihmisen täytyisi sitten Tavallaan hän tarvitsee sen, että tunteakseen olonsa myös aikuisena turvalliseksi. Furman on oikeastaan Suomessa kaikkein voimakkaimmin kyseenalaistanut tätä ajattelua. Vuonna 1997 hän kirjoitti sellaisen kirjan, kun ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus. Ja sen kirjan pointti on se, että, että ihminen voi jopa aikuisena, niin jos käytetään vähän semmoista ICT-kieltä, niin niin hän voi formatoida kovalevynsä. Eli oman mielensä niin tällaiset kielteiset asiat, niin niistä yrittää päästä eroon. No se ei tietenkään ole ihan hirveän helppoa, eikä yksinkertaista automaattisesti puhumattakaan, mutta mahdollista se kyllä on. Kolmas pointti Furmanilla on se, että pelon nujertaminen edellyttää konkreettista harjoittelua. Mitään Pelottavaa asiaa ei opi pelkästään teoriassa. Eli pelon nujertaminen edellyttää aina konkreettisia harjoituksia. Autolla ajo hyvä esimerkki. Sa voit oppia autokoulun asiat teoriassa tosi nopeasti ja hyvin, mutta sitten se varsinainen ajaminen, niin se on, se on sellainen asia, jota saatat joutua harjoittelemaan pitempäänkin. Ja Sun ei kannata siitä masentua tai, tai hermostua, jos autokoulu esimerkiksi kestää pitkän aikaa tai pitempään kuin muilla. Koska siinä harjoitellaan taitoa, mikä on sulle mahdollisesti täysin vieras ja, ja hyvinkin hankala. Tai jos joudut käymään esimerkiksi monta kertaa, niin souvat, ei, ei se haittaa. Pääasia on se, että opit se ajamiseen ja se ottaa oman aikansa. Mutta autollakaan ei opi ajamaan ilman, että sitä harjoittelee ja mitä enemmän sitä tekee, niin sitä yksinkertaisemmaksi se tulee ja, ja löytyy sitten se oma ajotaito. Neljäs Furmanin poitti on se, että toinen ihminen voi merkittävällä tavalla auttaa toista pelkonsa nujertamisessa. Mitäs tämä tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa ihminen saattaa pelätä jotakin. Ja jos sä pelkäät esimerkiksi esiintymistä, jo nuorten kohtaamista tai vaikka korkeita paikkoja, niin sulle tulee hyvin helposti sellainen ajatus, että ei kukaan muu pelkäisi. No se on kyllä täysin väärä ajatus. Yleensä kaikenlaisia pelkoja tunnetaan kyllä hyvin ja varsinkin esiintymisjännitys on sellainen asia, jota, jonka monet tuntee todella hyvin omalla kohdallaankin. No nyt jos sä jaat tämän pelon kokemuksen muiden kanssa, eli luotetulle henkilölle kerrot tästä, niin, niin luulenpa, että, että he tietävät, tai tie, vastapuoli tietää kyllä hyvin, mistä sä puhut. Ja se, se on itsessään tämä kertominen terapeuttista, eli saa tapua sitten siihen pelottavan asiaan. Se tulee suhteellisemmaksi, kun huomaat, että muutkin pelkäävät. Ja, ja silti Näyttävät ihan onnellisilta. Viides pelonnonvertamisen edellytys Furmanin mielestä on myönteinen mielikuvaharjoittelu. Tämä mielikuvaharjoittelu on urheilutermi, mutta se sopii myös esiintymisjännityksen kohtaamiseen. Yleensä mielikuvaharjoittelua käytetään ajatuksena tai tekniikkana, Urheilijoille, jotka haluavat päästä pitkälle. Eli huippuurheilussa mielikuvaharjoittelu on melkein yhtä tärkeää kuin fyysinenkin harjoittelu. Jos ajatellaan esimerkiksi vaikka seiväsyppäijä. Seiväsyppäijät ovat harjoitelleet vuosikaudet hyppäämistä ja he ovat kehittyneet notkeiksi ja, ja on voimaa ja juoksuja, taitoa ja vauhtia ja näin. Heidän fyysiset ominaisuudet ovat suurin piirtein samat. Melkein maasta riippumatta. Mutta jostain syystä kuitenkin niitä tietyt henkilöt pärjää siinä muita paremmin. Yleensä vuodesta toiseen. Ja se, se johtuu siitä, että heillä on niinku psyykkinen tämä onnistumisen tsemppi tai usko omiin mahdollisuuksiin, niin se on voimakkaampi kuin muilla. Ja sitä vahvistaa se, että he onnistuu yhä uudelleen ja uudelleen. He tietävät, että he, tekemällä tietyt jutut, he he pärjäävät ja, ja sitten he vaan toistavat sitä niin kauan kuin kuraa kestää. Ja tämä huippuurheilussa on kyse oikeasti henkisistä suoritteista, ei niinkään fyysisistä, vaan siitä, että kuka on henkisesti parhaan, paras. Ja siinä on mielialallakin iso vaikutus. Eli monesti, kun haastatellaan jonkun maailmanmestaruuden voittajaa tai tai muita onnistuneita urheilijoita, niin he saattavat todeta, että, että he tiesivät aamulla jo aamupalalla, että tänään on heidän päivä, että tänään he näyttävät, miten hyvin osaavat hommat, ja, ja tänään he kukistavat sitten kilpailussa muut. No miten tämä liittyy esiintymiseen? No sillä tavalla, että, että jos, jos sinun pitäisi esiintyä jossakin tietylle yleisölle, niin sä teet itsellesi varsin ison palveluksen, kun valmistaudut siihen, perehdyt asiaan, jo se puolittaa sun jännitystekijän, ja sitten käy tutustumaan vähän paikkaan, missä mennät esiintyä, ja kokeilet, toimiiko äänentoistolaitteet, ja millainen äänes kuuluu muutenkin, ja sitten kun sä oot nämä manöverit tehnyt, niin sen jälkeen sä voit alkaa suunnitella sitä omaa suoritusta, ja ja miettiä vähän ajankäyttöä ja muita juttuja. Ja koko ajan niin se esitys tavallaan etenee, vaikka et se on vielä yhtään puhunut, niin silti. Ja sillä mielikuvaharjoittelu, että sä kuvittelet itsesi onnistujaksi, niin sillä on tässä kohti suuri merkitys. Sä saat sitä kautta itsevarmuutta, itseluottamusta, sun itse tuntoki paranee, kun sä huomaat, että hetkinen määhän voin onnistua. Ja sitten kun sä pidät hyvän puheen, tai esityksen yleisölle, joka kuuntelee sinun herkemättä, niin se vahvistaa ajatusta, että sähä voisitkin tehdä tämä joskus uudestaan. Eli, eli löydät tavallaan itsestäsi esiintyjän. Vaikka koulussa olisi sit joskus ollutkin harjoitteita, joissa sinut naurettiin melkein luokasta pihalle, tai opettaja on sanonut sinulle ehkä joskus, että ei susta kyllä koskaan tule kunnon esiintyjä, niin voit periaatteessa unohtaa nämä kokemukset ja ja suuntautua itse myönteisesti myös esiintymisasiassa.